L'Ajuntament de Tiana celebrarà aquest dimarts al vespre l'últim ple ordinari d'aquest 2011. I un dels punts principals de l'ordre del dia de la sessió d'avui serà l'aprovació definitiva de l'ordenança dels preus públics de l'Escola Bressol Municipal. I és que l'equip de govern ha decidit desestimar les al·legacions presentades per gent pel progrés de Tiana en contra de la pujada d'un 26% de la quota mensual. El regidor d'Educació, Jordi Gost, ha explicat que els preus no van ser actualitzats en els darrers dos anys, la qual cosa implicava un important dèficit en el servei i també han marcat la pujada de quotes en el context general de retallades per part de la Generalitat i la situació econòmica financera del Consistori Municipal. El que farem serà respondre a les al·legacions que s'han presentat per part d'un dels grups de l'oposició i una miqueta doncs amb la mateixa línia del que es va comentar ja amb la sessió informativa que va tenir lloc la setmana passada per explicar quina és la situació econòmica de l'Ajuntament doncs, en aquesta línia i tenint en compte doncs, les retallades que hem anat patint i els, els pocs o nuls augments que han hagut d'aquests preus, l'únic que hem fet és actualitzar-los i posar-los una miqueta en, en, en la mateixa línia de pobles eh, molt semblants en quan a, a, a habitants, nombre d'habitants i, i, i recursos que es destinen a aquest sentit. D'altra banda, el ple municipal d'aquest imars es portaran diversos temes relacionats amb l'urbanisme. Per una banda es porta a votació un tema de llarg recorregut, la verificació del text reforç de la modificació del Pla General Metropolità al parc de la B-20. I, d'altra banda, també es contempla l'aprovació de la modificació puntual del pla a la finca de Campeig. I és que l'espai de 5.300 metres quadrats es troba deshabitat des de fa anys i està patint un important deteriorament. Davant d'això, l'equip de govern pretén actuar-hi urbanísticament per tal que la finca no quedi sense ús i es pugui guanyar un espai verd emblemàtic pel poble. Així ho ha explicat el portaveu del PCC Héctor González. S'acaba de resoldre un tema que es va iniciar fa ara un temps, com és el tema de l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM pel que fa a la finca de Can Peix. és un tema que, que hi ha força consens, per tant... Pensem que tothom està força d'acord doncs, que és un projecte molt interessant que explicarem abastament a la ciutadania, que és aprofitar aquest entorn, aquesta edificació, aquest jardí, doncs, per acabar posant el servei de la ciutadania. Més enllà dels punts de l'ordre del dia presentats per l'equip de govern, l'oposició presenta diversos temes a la sessió plenària. Per exemple, Gent pel Progrés de Tiana posa sobre la taula la regularització del finançament del servei de Recollida de Residus als Comerços de la Vila, i també presenta una moció sobre els mitjans de comunicació municipal. D'altra banda, Convergència i Unió pregunta sobre el servei de correus a Tiana, tal com ha detallat la regidora Olga Roer. Aquest és un tema que ja és recurrent. Quan nosaltres estàvem governant vam tenir moltes queixes d'usuaris de Tiana, vam intentar fer un seguiment a nivell de, de comarca per, bueno, per intentar que es corregeixin els efectes que hi havia en l'atenció al públic i i eh, bueno, semblava que algú s'havia corregit, però ara ens ha tornat a acudir gent, o sigui que és una, una iniciativa que prenem a instància de la gent que ens ha vingut a veure, ens ha arribat notícies que, bueno, que hi ha gent que se'n va Correus amb un gat per no fer el tràmit a Tiana. Al ple municipal d'aquest mes de desembre també hi apareixeran temes d'àmbit general com l'opció que l'Ajuntament de Tiana s'adhereixi a la constitució d'una associació d'ens locals en defensa dels drets nacionals de Catalunya. Abans de la sessió d'aquest dimarts, Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió s'han posicionat favorables a aquesta proposta presentada pel col·lectiu ciutadà Tiana decideix. El ple municipal d'aquest dimarts es podrà seguir en directe a través de Ràdio Tiana a través del 107.2 de LFHM. Ràdio Tiana, serveis informatius.